Cadență. Pe vechi și rupte trepte de orgoli, cobor din turn cu ochii nesătui. Spume gaevul în foșnetele lui ca un ocean ce-și leagă în atoli. Cu șapte chei în urma mea în cui tot ce am lăsat sub petice și moli, mici stihuri zgribulite pe fotoli sau lacrimi mari pe harfa nimănui. Adânc în piept, sorb noua auroră. Cu beau azurul lumii crud și lacomaz de fiecare oră, cu fruntea în nord, cu brațele spre sud, ascult inima veacului sonoră și pulsul veșniciei îl aud.